Десять хвилин. Радіо родина про найрідніше, рідною мовою. Вітаємо вас! На хвилі українського радіо ви слухаєте «Радіо Родина». У студії ведучі Анна Русакова та Юлія Карпінська. Усім привіт! Сьогодні ви почуєте багато цікавого і сподіваємося, що корисна інформація стане вам у пригоді. Отже, як завжди, починаємо ефір з загадок мови. Мовознавець Леся Мовчун розповість вам про звукосемантику і те, як звучання слів впливає на сприйняття сказаного. Наталя Ступакова у програмі «Після уроків» поміркує про наболіле та актуальне для всіх підлітків стосунки з батьками. А в програмі «Старшокласник» познайомитись з чемпіоном, який здобув 5 золотих медалей в паралімпійських іграх з плавання. Розкажемо також про старшокласника, який має прізвище як у відомого поета – Навчимося вишивати і дізнаємось, чи легко молодій людині здобути освіту в Україні. Також у програмі йтиметься про фестиваль «Косплей». Аню, я думаю, що наших слухачів зацікавила принаймні одна із запропонованих тем, і вони вже налаштовані слухати. Можливо, і не одна тема, а більше, оскільки наші журналісти, автори програм, підбирали найцікавішу інформацію, щоб слухачі мали змогу почути для себе і нове, і корисне. Тож ми починаємо! Аню, про що ти подумала, почувши цей звук? Про подорожі. Тому що шум потяга завжди викликає у мене приємні асоціації, оскільки люблю подорожувати, відвідувати різні країни. Я з тобою згодна, але знаєш, напевно, для людей, яким доводиться постійно їздити у відрядження із дебільшого поїздом, цей звук викличе більше неприємні відчуття. Цікаво, чому? Мабуть, через те, що будь-яке сполучення звуків, у тому числі і кожне слово, викликає у людини певні асоціації. Ми згадуємо про щось приємне чи неприємне. Наприклад, гарчання або скрегіт на низьких тонах здебільшого викликають у людини відчуття небезпеки. І навіть якщо вона не бачить джерела цього звуку, він її насторожує. Чесно, мене також насторожує гарчання, бо зазвичай такі звуки притаманні звірам. І хто знає, який то звір? А ось вміння тлумачити звучання слів називається звукосемантика. І детальніше про це розповість мовознавець Леся Мовчун у програмі «Загадки мови». Доброго дорогі друзі! Ви, напевне, звикли чути фразу. Це, мовляв, порожній звук. А чи справді звук порожній? Сьогодні нам спробує довести, що звук зовсім не порожній, а наповнений глибоким смислом чудова поетеса і талановита художниця Катерина Міщук. Але почнімо з того, що пані Катерино, для вас мова. Для мене мова це не тільки засіб словесного вираження, це не тільки інструмент, яким оперують люди професії з мовою пов'язаних письменників, філологи, журналісти. Мова це ще й живий організм, який росте, еволюціонує, помирає, зрештою має свою душу. Відомі мовознавці кажуть, між мовою і суспільством існує взаємний зв'язок. Не лише загибель суспільства призводить до загибелі мови, а й загибель мови виведе до зникнення суспільства, що не вберегло свою мову. Чудові слова на цю тему сказала Ліна Костенко. Нації помирають не від інфарктів, а тоді, коли їм відбирає мову. І, звісно ж, мовна одиниця слово. Слово – це двигун всього живого. В народі каже, що слово можна і поранити, і вбити, і вилікувати, і зробити людину щасливою. Вправним поєднанням слів поети, прозаїки намагаються передати певні почуття, емоції, відчуття, психо. Акологи через поєднання слів можуть вплинути на свідомий, підсвідомий людини і так далі. Перелік може бути довгим. Можливо, ваші переживання, мови, спостереження над нею втілилися у поетичній формі? Є вірш, називається «Слово», «Епіграф». Споконвіку віку було слово, і слово було у Бога, і слово було Бог. Ген зимописи жасминів. Під пером перистих храмів. В сизі крильця Фіміаму Понеслись в невпинні. Помирає та іскриться Срібний лист сухої свічки. Мерехтять думки, мов крильця. Ми не вічні, ми не вічні. І в туману сивий ситець. Упадуть роки листково. І нічого не лишиться. Тільки слово, тільки слово. Напевно, наші слухачі помітили, що в цьому вірші, звичайно, втілені ваші ідеї, але втілене і ваше бачення світу як художника. Як на мене, цей вірш має таку світлу барву, домінуючу. Тож справді, як ви, як художник, передаєте бачення світу чи допомагає вам художнє бачення у вашій поетичній творчості? Так, коли пишу поезію чи малюю, то мислю інтуїтивно і як поет, і як художник одночасно, і дуже погоджуюсь з тою думкою що в картині, малюнку має бути і поезія, і музика. І так, зрештою, і в самій поезії має жити і художник, і композитор. Тоді ця поезія справжня. Отож, виходить, що вірш – це картина у символах, тобто в буквах, словах. В той час як картину чи ілюстрацію намагаюся намалювати так, щоб описуючи її, виходив вірш. Поезію і прозу намагаюся візуалізовувати, писати так, щоб виникали зорові образи, щоб вірші можна було побачити. Вірш-малюнок має спонукати читача або глядача – мислити, додумувати, ставати співавтором. Тому у своїх віршах, картинах, малюнках намагаюся деякі деталі приховати за лаштунками, не доказати, не дописати. І роботами своїми, це стосується і поезії, і образотворчого мистецтва, намагаюся передати, навіяти різні емоційні стани, почуття, нефізичні відчуття. Пишу сугестивну, навіювальну поезію. Писати таку поезію мені допомагає певне співвідношення слів, букв, звуків зі смисловими значеннями. Інтуїтивно застосовую звукопис. Ну, а звукопис – це засіб художньої виразності, що полягає в спеціальному доборі звуків для створення певного образу, вираження. А великий акцент ставлю на барви, які несуть певний зміст сенс. Отже, ви справді сказали нам, що за звуком стоїть смисл, стоїть якийсь символ. Треба сказати, що ще в античні часи давньогрецькі вчені помітили, що звуки певні передають, якісь відчуття. Скажімо, вони говорили, що звук Р рвучкий, звук Л гладенький, ковський. А ще звукам приписують кольоровий смисл. Як ви передаєте оцей смисл у своїх віршах? Ну Дуже тяжко барви передати звуком. Для того, щоб якось трансформувати звук у колір, варто спиратися на асоціацію, бо саме через асоціативне мислення людина може, так би мовити, почути цей колір. Одна з найпростіших асоціацій – це те, що синій колір сприймається як холодний, а червоний як теплий. Але є складніші такі асоціативні зразки, пов'язані зі звукобуквами. Звуки А, Р асоціюються з червоним кольором, звук О з жовтим, Е є з зеленими кольорами, тонами, звук Д темний, чорний, Я помаранчево-червоний, Т синій. Перелік може бути доволі довгим. Звук асоціюється з сірими тонами, кольора і білий, світлі синюваті відтінки. Це яскравий колір, колір спалаху, світло-жовтуватий. L біло-блакитний, світло-жовтий, білий. Цікаво, що психологи провели експеримент і переклали так би мовити алфавіт на кольори. Отже, що вийшло? Англійська абетка вийшла такою: спочатку зелений, потім жовтий, червоний, білий, коричневий, оранжевий. Російська абетка мала такі кольори: Червоний, зелений, синій, чорний, білий, жовтий. А якщо поєднати оці кольори, тобто звуки, у слові, що тоді вийде? Коли звуки поєднати у, наприклад, слово, то вони, які барви під час поєднання, вже дають інші відтінки. Тож при використанні певної кількості звукокольорів у тексті можна добитися саме того бажаного автором результату. Навіяти певні емоції, відчуття, наштовхнути на певні висновки, посприяти виникненню певних думок. Звукобукви можуть бути не тільки барвистими, чи відрізнятися за світлотою і темнотою, а можуть бути ще й, мовно, тяжкими, легкими, теплими, холодними. Розіміння цих речей нам допомагає асоціація, знову ж таки. Наприклад, літери І, С, Л, З, С вважаються холодними, а літери А, Є, О – теплими. І літера Д, наприклад, тяжча від літери І. Друзі, вислухайте передачу «Загадки мови» і триває цікава розмова про втілення кольору у звуці із художницею і поетесою Катериною Міщук. І я пропоную вам, пані Катерино, зачитати своїх кольорових або, можливо, інших віршів. Зачитаю такий вірш, в ньому жодного разу не вжиті такі слова як «зима», «холод», «сніг», але він викликає почуття холоду. Зашпори блискавиць в небо зайшли, І світиться десь вже розлита синька, З наповнений графин повітря, Приблукалий до рук, Обрукавлених дрантям вітрів, Осколок сирени щось млосно сказати хотів, Несказане слово склянисто вп'ялося у голос, Дягнувши плаща, поспішаєш, не крізь роки, ти зважившись знов, набираєш отой бірюзовий номер і дзвониш калюжам у відповідь довгі гудки. А ось зразок барвистого вірша у синю сріблясто-чорних тонах. Сьогодні вечір пахне крейдою і пеленою зим. А в небі і землі зростають списи холоду, І захід кипить вапняно, Візьму в це ранок побілити. Обценьки часу виймають цвяжкий зір, І ті ховаються в кудлаті мушлі диму, А все-таки я й тиму, й тиму, й тиму. Мій плащ такий тонкий і металевий, як мороз, І вже на віях вікон тане струнці, Чекаю хмару ту, що пройде повз, з колодою дощу у срібнім оці. А чи свідомо ви обираєте певні звуки для своїх віршів? Чи потім, уже, як людина обізнана з цим питанням, аналізуєте і віднаходите символічне відтворення кольорів? Зазвичай інтуїтивно застосовую цей звукопис, тому що сам процес написання доволі спонтанним явищем. І потім, коли вже вірш написаний, починає помічати ці барви. І, звісно, можливо, під час вдосконалення своєї поезії я ставлю акценти потім на певних барвах і певних звуках під час допрацювання. От щойно ви прочитали холодний вірш. А чи є у вас теплі вірші? Є і теплі вірші, і можу для зразка прочитати теплий вірш із помітним акцентом на звукові «О». Опал сонця в чаї, гасне-гасне сагою попелу, вчасно, Сонця опал, той, що опав, плюхкається в чашці, і лава на лавці, вже й глеки повні, і сонна плавальня скла віконна, зашторієш очі від мору куслив, і вікна, учора там місяць висів. А зараз я зачитаю ще один свій барвистий вірш, у якому барви не є домінуючими, а просто підкреслюють певні відчуття. А на обличчях вікон, збоку тінь. У амфорі кристалізуються секунди. Коли повстане небо із руїн, Тоді відійдуть мрії, довгобуди. У бричці їде вицвілий старий, Везе мозаїку дощів ожинову, А поруч подорожній вітровій Несе бреля порослого сивинами. Утерло сонце лоба рукавом, Іде риплять старі, мов, світ протези, А небо, як побілене вапном, Жбурляє на озерце зблизки леза. По амфорі відбитки тих долонь, Які до того в небо умочали, І спинився на порозі сивий сон У пригорщах тримаючи печалі. Отож, шановні слухачі, коли ви читаєте твори з обов'язкової програми, які вам задають вчителі у школі, то читаючи, звертайте не тільки на прямий зміст твору, а звертайте також увагу і на звукопис, і на передачу барв, які застосовують в своїх творах і поети, і прозаїки. Отож, хочу на завершення побажати слухачам пізнавати світ, себе в цьому світі, вчитися бачити, вчитися помічати, незалежно від професії, адже не світ втрат, від того, що людина його не пізнала, а втратить передусім. Сама людина. Дякую, пані Катерину, за цікаву розповідь. А слухачам нагадую, що наша гостя Катерина Міщук, поетеса і художниця, розповідала, як її художнє бачення світу допомагає у написанні поезії. До речі, поети застосовують не тільки символічне значення звуків, а за допомогою звуків відтворюють світ. Наприклад, використовують так звані звуконаслідувальні слова. Наприклад, цвірінькати, нявчати передають цими словами. Саме звуки природи. Ось, скажімо, у фольклорі є такий зразок. Кум-кум, де ваш кум? Утонув. Нум-плакать. Нум-нум-нум. Таким чином, за допомогою звуконаслідувальних слів відтворюється кумкання жаб. А є ще так званий прийом звуковідтворення, коли за допомогою особливого добору звуків ми начебто бачимо певні картини. От, скажімо, уривок із Олеся Гончара. Женез гір бурелом котить валуни, ріка глухо гуркоче, перемелюючи все на жорнах. Серед брудних пінявих бурунів пливе дерево. Таким чином, за допомогою нагромадження звука Р і звукосполучень УР ми начебто сприймаємо оце от звучання і бачення бурхливого потоку. Тож моє сьогоднішнє завдання, дорогі друзі, буде таке. Доберіть, будь ласка, із поетичних творів зразки, які б показували звуковідтворення, звуконаслідування або звукосимволізм. За найкращу відповідь я надішлю книжку нашої сьогоднішньої гості Катерини Міщук "Зимописи" із автографом автора. А свої відповіді надсилайте на адресу Загадки мови Українське радіо Хрещатик 26 Київ 01001 з приміткою для Лесі Мовчу. Або на мою електронну адресу zagad равлик До наступних зустрічей! Радіородина – рідною мовою про найрідніше. Нагадуємо, з вами Радіородина. І ведучі Анна Русакова та Юля Карпінська. Знаєш, Юлю, я дуже часто зустрічала вислови та прислів'я про батьків, а точніше про ставлення дітей до них – але найбільше мені запам'яталися слова відомого філософа Сократа, який колись сказав «Якщо ти не поважатимеш батьків, люди обов'язково це помітять і не будуть поважати тебе. І ти можеш зовсім залишитись без друзів». Мудрі слова. І стосунки з батьками – це питання усіх часів та поколінь. Чому саме виникають непорозуміння та образи? Які повинні бути стосунки з батьками? Про це ви дізнаєтесь від Наталії Стопакової у програмі «Після уроків». Скільки б років нам не було, ми завжди будемо дітьми для наших батьків. Вони повсякчас турбуватимуться про нас та перейматимуться нашими справами. І це дуже добре. Хоча інколи хочеться відчути незалежність і продемонструвати самостійність. А коли погляд на певні речі у дітей з батьками не збігається, можуть виникати конфлікти, розповідає київська школярка Ірина Іщенко. Конфлікти відбуваються часто саме у підлітковому віці, тому що діти починають дорослішати, вони відчувають вже свою самостійність, вони думають, що вони вже з батьків можуть робити все, що завгодно, і їм ніхто не може казати, що робити чи щось радити. Але взагалі, у мене було багато таких ситуацій, коли саме батьки допомагали. Розумієш, що до них треба дослухатися, і в одну час тобі не хочеться до них дослухатися. Конфлікти можуть виникати з приводу одягу, наприклад, який одягає підліток. Батькам цей одяг може не подобатися. Я, наприклад, діти, які відносяться до якихось субкультур, емо панки. Вони батькам звісно не подобається, тому це завжди сварки, втечі з дому. Якщо ти хочеш одягнути річ, яку тобі батьки не хочуть купувати, де ти взагалі зможеш взяти такий одяг? Лише батьки можуть тобі його придбати. Взагалі у нас з мамою виникають сварки через те, що вона хоче, щоб я те купила, а я хочу щось інше купити. Але я все-таки зазвичай її переконую, що мама все-таки мені це носити не тобі, тому, будь ласка, купи мені ту річ, яку я хочу, і вона все-таки здається і купує. Ти не хочеш чогось такого екстремального? Ні, а якби це було щось дійсно екстремальне, одяг якоїсь субкульт який мама взагалі не хоче купувати. Мені навряд чи дозволили б одягати чорний одяг, високі підбори чи ще щось таке. У мене не виникало таких питань, але я думаю, що мама б не дуже влаштувала, якби я одягалася так. Хоча батьки цього й не підтримують, юні представники субкультур все-таки мають особливий імідж. Як вдається підліткам так зухвало вдягнутися і розфарбуватися? Адже відвертий бунт викликає серйозні конфлікти. У мене була одна знайома, вона навчалася в нашій школі. Вона була готом. Вона пішла в готи десь в класу з 8, але в неї з батьками був дуже великий конфлікт. Вони завжди сварилися, сперечалися. Вона втікала з дому, батьки казали, що або ти йдеш з цих готів, або у нас будуть дуже великі сварки, великі проблеми. Вона все одно бунтувала.